Varje avsnitt är 15 till tjugo minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt åtta Inför Herren fröjda jag mig. Inför Herren fröjda jag mig. Inför Herren fröjda jag mig. Inför herren fröjdar jag mig, det är nog, det är nog, det är nog. Vad man anser om min person, om min brist på skick och fason, kan jag inte tänka på nu när jag är inför herren min Gud. Träldomsoket lyfte han av, kunga barnets rätt han mig gav. Skulle jag väl bli människors slav? Jag är fri, jag är fri, jag är fri. Inför Herren fröjdar jag mig, inför Herren fröjdar jag mig, inför Herren fröjdar jag mig. Det är nog, det är nog, det är nog. Du är värd mitt allt. Jesus du är värd min beundran Jesus du är värd min lovsång Jesus du är värd min tillbedjan Du är värd mitt allt Du har köpt mig fri från synden Du har köpt mig fri från döden Du har köpt mig fri från meningslösheten Tack för att du jämt är hos mig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 Nu kan jag gärna jubla, nu kan jag gärna dansa, för jag vet, han älskar mig. Jag är sprängfull utav lycka, det är nästan så jag skräms. Vad du sen om mig kan tycka, ska du inte tro, jag skäms. Han har tagit mina synder, oron som jag släpat på. Var nu än min framtid rymmer, kan jag trygg med honom gå. Visst förstår jag många gånger att man tycker jag är knäpp, när jag sjunger mina sånger medan andra hänger läpp. Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna jubla, nu kan jag gärna dansa, för jag vet han älskar mig. Prosastycket Erkänsla Gammalt och viktigt ord. Erkänsla med tillhörande adjektivet erkännsam är gamla uttryck som talar om något mycket viktigt. Svenska Akademins ordbok förklarar ordet erkännsam med som hyser eller ger uttryck åt uppskattning av något, ofta tacksam. Och ordet erkänsla betyder då bevis på uppskattning, tacksamhet. Båda orden har förstås samband med ordet erkänna. Och jag har funderat på om det är detta som gör att en del människor har så svårt för att visa och uttrycka tacksamhet. För det är det i grunden det som erkänsla är och handlar om. Att erkänna saker och ting för ofta tanken till att erkänna ett fel eller ett brott man gjort. Att visa erkänsla pekar ju på att man fått hjälp och stöd i någon form. Och det gör att man liksom står i skuld till en person. En del människor har synnerligen svårt för att erkänna fel eller att de skulle vara skyldiga till något. Som bekant kan... Vissa förmögna människor hellre lägga ut en förmögenhet på advokater och rättegångar för att bevisa att de har rätt än att bara be om ursäkt eller ersätta en bagatell. Tacksamhet och erkänsla är i själva verket det enkla smörjmedel som får samvaron med Andra att inte gnissla och knarra på samma sätt som ett par droppar olja får en lägenhet större att öppnas och stängas ljudlöst och smidigt. Vi människor har så lätt för att se rättigheter istället för möjligheter. Tyvärr är jag ibland sån jag också. Här ska du få ett vardagligt exempel. Norrköping är en bra cykelstad- med bland annat en bred cykelbana rakt igenom affärskvarteren i centrum. Denna breda cykelbana är dessutom markerad i själva betongen med tydliga cyklar. Detta är ett favoritstråk för två, tre gående i bredd. Jag har ibland liksom gnisslat inombords över de levande hindren i vägen. En och annan gång ropat, cykelbana, cykelbana. Numera säger jag oftast till mig själv, inte rättighet, möjlighet. Jag har ju möjlighet att cykla här. Det finns oftast bra plats att passera. Ibland kan man plinga lite med klockan och samtidigt säga, ursäkta, tack. Dessutom är bilisterna vid kombinerade övergångsställen oftast väldigt artiga och hänsynsfulla med att släppa fram inte bara fotgängare utan också cyklister. Och vad gäller cyklisterna är nog inte rättigheten klart uttalad. Jag brukar vinka glatt och tacka när jag släpps över och tror att det gör bilisterna glada. Denna ögonkontakt och enkla erkänsla-tacksamhet skulle nog fler fotgängare också behöva visa när de går över gatan. Många är så demonstrativt omedvetna om bilen som stannar för dem att en och annan bilist innerst inne kanske skulle vilja tuta lite eller rusa mot dem. Jag har ganska lätt för att visa erkänsla och jag anser att det är viktigt och vill gärna bli bättre på detta. Ibland möter jag människor som verkar vara mer eller mindre oförmögna att visa tacksamhet. I allt som är omkring ser man bara felen, inte det som fungerar. Det skulle också behöva mumla, inte rättighet, möjlighet. Som i det mesta här i livet uttrycker Bibeln det här på ett bra sätt. Paulus skriver i första Thessalonikebrevet kapitel 5 vers 16 till och med 18 Var alltid glada. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och i kolossebrevet 3 vers 15 Låt Kristi frid Regera era hjärtan, den frid ni är kallade till, och var tacksamma. Er känsla är bra att känna till, roligt att få och viktigt att ge. Och så dikten Vad viskar djungeln? Vad viskar djungeln?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 Läge för lovsång Herre kan man skapa något i en sjuksäng Jag är mer begränsad än vanligt Och vanmaktens tunga vingslag vakar i natten Dock ur mitt innersta bubblar fram lovsången till dig och med ens är jag utanför alla sjukrum och stängsel. Medan stjärnornas stråkorkester spelar upp i vår natten, sträcker sig min andes tillbedjan förbi stjärnor, genom alla olösta gåtor, förbi alla intellektets invändningar, fram till dig, min Herre.